25. fejezet. Ede mély álomba merül, aztán békésen horkol mellettem. De minél több idő telik el a csodás szex után, annál erősebben hasít belém a felismerés, hogy tegnap óta nagyot fordult velem a világ. Anya elment. Kerol elment. Hazudott. Nem csak itt, hanem egész életemben, ráadásul minden szempontból. Azt mondta, mindenre tud választ és megoldást. A saját képmársába tett. Csak, hogy ő sem mindent tudó. Most itt van Olaszországban. Dalolászik, iszogat és felejt. Nála van a fényképem, De a legfontosabb dolgot figyelmen kívül hagyta. Ha elmegy, ahogy tette, Nem marad semmim. Ha az ember csak tükörkép, Mi lesz vele, ha eltűnik az eredeti? Felkapok egy köntöst, És kimegyek az erkére. Elmúlt a vihar. Már nem essik, és tiszta az ég. Eszembe jut az utolsó este, amikor megesküdtem, hogy örökre bezárkózom. Éreztem, hogy közel a vég, figyelmeztettek. A hospis nővérek pontosan tudták, hogy nincs sok idő. Azt mondták napok kérdése, hogy anya meghal, ezért azt javasolták, legyek mindig a közelben. Hazamentem, beköltöztem a hálószobájába. Anya csak feküdt az ágyon, szinte maga tehetetlenül. Apa az ágy melletti széken töltötte a napjait. Minden korty után szívószállat cserélt, és frisséget tett anyapoharába, hiába tudta, hogy nem lesz rá szükség. Amikor apa egyik éjjel a bírlak, a jó barátok vagy ki tudja, melyik sorozat közben elaludtak a kanapén, csak céltalanul bolyongtam a házban. Néha lefeküdtem egy kicsit a régi szobámban, de olyan is előfordult, hogy elaludtam a fürdőszobában a kilépőn. Erik jött-ment. Ő volt az egyetlen rabba, aki elhagyhatta a házat. Szégyellem, hogy ezt mondom, de az utolsó hetekben már egyáltalán nem akartam anya mellett lenni. Ott voltam, de minden percet gyűlöltem. Kínos volt látni, mit tett vele a betegség. Lefogyott. Csak árnyéka volt önmagának. Itatni kellett, mert már a fejét sem tudta megemelni. Ha be akartuk neki adni a gyógyszert, dühösen reagált. Ellenséges sétette a kór. A zsigereimben éreztem a gyűlöletet hónapokig csak örlődtem és magamban zitkozódtam. Addig forrt bennem a düh, míg aznap éjjel minden a felszínre tört. Legszívesebben felgyújtottam volna a házat. Egyre nehezebben lélegzett, látszott, hogy szenved. Ahogy ránéztem, legszívesebben mellé feküdtem volna és felvágtam volna az ereimet. Már az is felmerült bennem, hogy párnát szorítok az arcához. Bármit szívesebben csináltam volna, mint hogy ott legyek vele abban a szobában. Keti? Suttogta. Oda hajoltam, de nem mondott mást. Keti. Ez volt az utolsó szava. Emlékeztető, hogy magamra hagyott, nélküle kell tovább mennem. Hogyan tehette ezt? Miért mondta évekig, hogy nem kell mindenre tudnom a választ? Elég, ha ő tudja. Hogyan tehette magát ennyire pótolhatatlanná, ennyire az életem és a szívem részévé, ha aztán elhagy? Nem tudta. Nem gondolt bele, hogy egyszer eljön a nap, amikor már nem lesz velem? Közel hajoltam hozzá, fogtam a kezét, és folyamatosan azon gondolkodtam, mi lesz velem nélküle. Az erkélyen ismét felerősödik az érzés, a harag érzése. Csak hogy ezúttal újabb veszteség társul hozzá. Minden, amit eddig nem láttam, mert nem láthattam. Minden, amit elhittem, mert anya azt mondta, igaz. Anya! Zakatolnak a gondolatok a fejemben. Kerol, hogy tehetted ezt? Hisz ő csak egy kislány.